Люфу у карабіна до горла передумав. Ні. Краще втечу з війська за цим вогвером, добруся до джерелева, заб'ю підлого зрадника Джордія, пив же зі мною побратимом називався. На моє весілля з Марікою дружбою був, просився. Воріг таменний. І її ні. Маріку не вб'ю. Ліпше себе. Лишу її саму, хай знає. Дезертирувати Василь запланував, коли їх будуть пересилати на Східний фронт. Поза як його полк дислокувався в Сучаві, то вони мають йти через Північну Буковину. Ось тоді її. Але поки Гадюр готувався до втечі, у поході на Східний фронт сам цей фронт неухильно наближався до нього, тобто Руські тиснули звитяжну румунську королівську армію та її союзника німецький вермахт і вже підбиралися до кордонів Великої Румунії. Коли король Мігай, не чекаючи, поки радянські танки увійдуть у його любий Букарешт, поміняв орієнтацію і спрямував свою армію, що понад три роки, як могла, воювала зі Сталіним проти Гітлера, Василь Годюр сказав собі – пора. Користуючись безладом у полку, спричинений подіями в столиці повалення уряду, маршала Антонеску, оголошення війни Німеччині, він вкрав у командира роти пістолет-парабеллум, кілька десятків набоїв до нього і в добрих офіцерських чоботах з наплічником, повним усього того добра, що належало полковому складу, покинув уже учасницю антигітлерської коаліції Румунію та її героїчну і непереможну армію. Прибувши в джерелів, він першим чином розпитав рідних про Маріку. Виявилось, що вона тепер ніби солом'я на вдовиця з двома маленькими дітьми, бо чоловіка її, Джордія, руські забрали до армії, і він тепер десь на фронті. Ні. Вбивати його я не буду», – сказав сам собі Василь. «А з нею, як тьху на неї, я парубок молодий, нежунатий, а вона баба купою дітей, війде і розплылася вся тілом, постаріла, згорбалася і зморщилася. Тьху. Але побачивши Марію, вже Савчукову в церкві, хвацький парубок Василіка Годюр обм'як. Марія стала ще гарнішою того ж вечора він. Засунувши про всяк випадок парабеллум за пішов у бік заможної Савчукової садиби. Обережно підкрався. Світилося і в хатчині, і в великій хаті. Годюр постикав ушибку, очікуючи, як тоді, на схвильоване Маріне. «Хто ти, Василю?» Натомість із хати вибіг руський офіцер з пістолетом, а за ним солдат з автоматом ППШ. Василь не знав, а йому ніхто не встиг сказати, що в Савчукому маєтку, позаях він фронтових, а хата добротна, квартирує лейтенант-енкаведист зі своїм ординарцем-татарином. Не чекаючи, поки ті з хати звикнуть до темряви і побачать його, Годюр притулився до стіни і зі страху, не тямлячи добре, що чинить, випустив цілу обойму. Коли прийшов до тями, зрозумів. Тепер усе. Опришук. Він схопив солдатський автомат, зірвав з офіцера ремінь з портупеєю, забрав пістолет ТТ, роззирнувся. Рипнула двері. За них виглянула перелякана Марія. Маріко, я не хотів», – сказав Василь і подався до неї. Вона зупинила його жестом і якимось чужим голосом кинула. «Тікай!» бо зараз будуть тут. Василь побіг до свого дому, там кинув у наплічник якихось харчів, сипав усі набої для парабелума, забрав кілька гранат, прихоплених на пам'ять про службу у румунській армії, вдягнув шкіряний нагрудник, взяв маленьку сокирку, кожух і, не прощаючись із рідними, які вже спали, покинув джерелів. Пантелеймон від старих людей знав історію про те, як Василь Годюр через любов став повстанцем. Тому, пишучи зізнання в КГБ, порівнював його шлях зі своїм і вкотре переконувався, що він, Люденюк, не такий, як усі, непростий, небуденний, непримиренний, хоча й пише. Але це тепер аби Тодоріка в Сибір не вислав, а там? Та чим довше він писав, тим більше розумів, що не буде вже в його житті ніякого там. Ні боротьби за честь, за славу, за народ, ні великого кохання, бо Магдалина, кажуть, заміж збирається. Ні, та ні хрена вже не буде. Готово, товариш майор? Чи вже громадянин? Останній Люденюк лише подумав. «Ну що, Федя, з тими джереловськими душманами?» – запитав генерал Кузнецов майора Швеца. «Оформляєш їм Сибірську візу?» «Ні, не, не тянут, Ніколай Іванович. Щасливо, як завжди, коли без шкоди для себе можна було перечити начальству, посміхнувся Тодоріка». Вважаю, що можна обмежитися об'явленням предостеріження. Тим більше цього їхнього польового командира Люденюка я так налякав, що політико він відтепер оминатиме десятою дорогою. Хорошоно, ну єто Федя того нашого, як його, Садко? Да, Садко, законсервіруй поки. Разуміється, Ніколай Іванович, надо же йому оправдати свою кличку. Садко сажать? засміявся генерал. Оправдають. Майор Швець увічливо посміявся начальству. Прийде врім'я, всіх посадім, і точно. Поки кагебісти вирішували його долю, Люденюк малював уяві картину, як його будуть зустрічати небайдужі йому люди, коли він виходитиме на волю з похмурих казематів. Цього комуністичного гестапо. Ось відкриваються масивні добові двері будинку на вулиці Ніколая Кузнєцова радянського териста часів Другої світової війни, що видаючи себе за офіцера вермахту Пауля Зіберта здійснював диверсії і теракти на Західній Україні під маркою ООНУПА, за що й був убитий бандерівцями в бою 1944 року, начальник ГБ дуже пишався таким збігом, але коли через 12 років міськрада назвала цю вулицю ім'ям Степана Бандери, генерала Кузнєцова розбив інсульт. Правда, йому полегшило, коли він дізнався, що начальником СБУ став свіжоспечений український генерал Тодорік Швець. Прапорщик ГБ відмикає кайданки від Пантелеймонових.